Psalmul 133. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului, care stați în casa Domnului în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, cel ce a făcut cerul și pământul.